В Пловдив днес започва 16 то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance, доскоро One Dance Week, но вече е не седмица, а почти месец, до 2 юни. И това издание се организира от Фундация Едно за култура и изкуства и за това казвам добър ден на Сена Сенов. Добър ден! Създател и двигател на цялото това начинание в всичките му измерения. Ами да започнем от там. Обръщате страницата и признавате на сайта на OneDance, че това става отново. Ние помним, някога беше седмица, преди това беше беше София. След това категорично стана Пловдив и остана Пловдив. Какво, какво ви дава този опит с обръщането на страниците? Ами, всъщност обръщането на страниците са етапи от развитието на фестивала де-факто. И той следва някакъв закономерен ход. Развива се, променя се и това налага и някои малки промени, както в името, така и в визуалната идентичност тази година. Защото това, което всъщност се случва с фестивала е, че той не просто представя спектакли, а вече много активно участва в създаването на спектакли, които ние колпродуцираме с едни от най-големите институции в Европа, сред които тази година един от нашите спектакли, които представяме на Европидис Ласкаридис на 25 и на 26 май, например, е наша ко продукция с общинските театри на Париж, на Мадрид, с театра на фундация у нас в Атина, с фундация Ермес в Париж и с фестивалите от Big Pulse Dance Alliance, на който ние сме един от 12-те очредители. Това са фестивалите в Холандия, Джули Денс и в Италия, Торино Данца. Така че това, което ние се опитваме да направим прес този фестивал е да покажем, че, че България и Пловдив могат да бъдат на европейската карта на съвременните изпълнителски изкуства, защото този спектакъл, който споменах, един, една от нашите пет кол-продукции тази година, ще бъде показан в Театъл долевили в Общинския театър на Париж, а, след Пловдив. Уху, уху. Тоест, а, за да си го представят нашите слушатели по-ясно, това е заявяване не само като място, на което да се покаже какво се прави по света в Европа, но и да се създава продукция. Ставате съпродуценти на театрални представления, които след това започват да живеят собствения си живот по големия свят. Точно така. Например, преди три години ние кол продуцирахме е, заедно с фестивала в Мапуто, в Мозамбик, една, една продукция, която показахме на откриването на One Dance е, преди три години. Тази продукция ще открие най-важния и най-големия фестивал в Бел... а, а, Белгия тази година. Има огромно турне в Франция, а до година ще бъде а, в много фестивали в Централна и Европа, сред които и Танец Спраха, най-стария фестивал в а, Централна Европа. Сега с вас много... Много често говорим в ефир за това как се постига успешен, как се създава и постига успешен културен продукт, въпреки съпротивата на средата. Имате ли вече някакъв отговор? Защото обикновено този разговор стига до финансирането, до това дали държавата е в състояние да подкрепя успешни формати или е застинала някъде далеч в миналото? Вижте да започнем от там, че голяма част от фестивалите в Европа, особено най-големите фестивали, разбира се, че те имат бюджети, които са тотално несравними с нашите, защото говорим за многомилионни бюджети на някои от тези събития. Де факто, голямата част от тях са изцяло се организират с публични средства, публични институти, институции. Например, най-големия фестивал в Италия се организира от театра в Торино, Торино Данца. Така и с много места, на много места по света, а, така че ние се опитваме да, да, да заместим нещо, което все още няма в България. А, нашите бюджети, разбира се, са несъвнимамо по-големи. Но благодарение на, по на нашето объединение да, да. в по-малко извинявам се, на, на нашето обединение Big Pulse Dance Alliance и благодарение на подкрепата на Европейската комисия, ние започнахме да. А, участваме в кофинансирането на големи а, танцови продукции, а, което позволи а, тази година да имаме на практика почти половината съдържание, което е ко-продуциран от нас. И mm -hmm. тук искам да продължа този списък, защото в него ще видите Катарина Миранда от Португалия, която е наша ко-продукция с театъра в Порто и с а, а, Помпидо в Париж. Също така ще видите един изключително кол интересен колектив, който е базиран в Амстердам, ам, но е ам, създаден от неговите трима създатели също, е българката Неда Ружева, която завърши академията в Амстердам преди две години. Това, което се случи с този спектакъл между време, преди да го покаже на Dance Week, е, че вече той получи голямата награда <coughs> за най-добър спектакъл на млад артист в Холандия, а беше селектиран на платформа за млади хореографи, където се представят само 20 измежду силади апликации, само 20 артиста от Европа. И сега ще го видим на One Dance Week. Отделно от това, ние имаме българска кол-продукция, която е много интересна и която ще покажем на 24 май, тя е на Яницата Насова и се казва Шио. Тя е посветена на застояването и на липсата на движение. И в някакъв смисъл може да, може да се възприема и метафорично по отношение на културната среда, в която в момента ние. Пребиваваме като общество. Застоя, застоя. Защото... За да. културни и политически, може би, процеси. даже. Културни процеси. И, и, и, и не на последно място искам да кажа, че тази година сред на нашите ко-продукции е Йоана Праскивопуло, която е наша ко-продукция заедно с театра на Фундация извън в Атина. Тя е артист, за който ам, Димитрис Папайоано писа преди. Почти две години на една голяма група европейски програматори, казвайки, че в Гърция се е появила изключително ново, нова интересна звезда. И това е Илана. Ние показахме нейния първ спектакъл миналата година, а тази година яко я кола продуцираме. Искам преди да приключи този разговор, само да кажа нещо важно. И то е, че откриваме тази годишно издание с френски фокус, Фокус Франция, който всъщност по време на който ще покажем 4 спектакъла. Тази вечер е откриването в 7.30 с Мазел Фретен. Това е една компания, която стартира от сцената на Париж. Това е танц, електроденс, а който е роден в Париж преди 20 години и в момента е световно известен, след което показваме още три спектакъла и бързам да кажа, че за първи път исторически този френски фокус е а, съфинансиран директно от Френския културен институт в Париж. Сега, между другото, а от Френския културен институт в Париж, чуваме, чуваме секунди, тези 30 секунди от този електроден с който ще звучи до вечера и вие изпреварихте на практика въпроса ми, какво да очакваме на откриването, но пък нека да завършим с... Това има ли някаква обща нишка, която обвързва всички тези танцови спектакли, едно послание или по-скоро искате да покажете да покажете коренно различни неща Както едно от друго? Както забележите нашето съдържание тази година, изключително и само европейско. Това почти никога не се е случвало. Но ние вярваме че е много важно точно тук и точно сега да направим този стейтмент и да кажем, че България е Европа. Така че с нашата програма ние показваме разнообразието на европейската съвременна сцена за изпълнителски изкуства. И не просто това, ние показваме спектакли, които те първа ще обикалят европейските сцени, което според мен е работата на фестивалите, да откриват нови таланти да показват нови звезди. Добре, така да завършим. Ако не искате да бягате след спектаклите из цяла Европа, направете го просто с отскачане до Много благодаря. На Сена Сенов, създател и двигател на One Dance, както вече се нарича 16 то издание на този фестивал, който се превърна в най-големия форум в България, посветен на съвременната танцова сцена.